Jo dic Agustí Jiménez Bagirgis, tinc 53 anys, eh, vaig néixer a Barcelona i visc a Cerdanyola des de l'any 1990, o sigui, des de principis del 1990. Aviam, jo vaig arribar a Cerdanyola al cap d'uns pocs dies de néixer, és a dir, quan dic que visc a Cerdanyola des de l'any 1990, vull dir que hi resideixo habitualment, permanentment. Però, de fet, vull dir, als estius i en altres èpoques de l'any, eh, des de que vaig néixer, vull dir, em van portar aquí i, i he anat venint durant tot el llarg de la meva vida. Com en recordo molt, eh, antigament, quan no veníem de Barcelona i no hi havia ni autopistes ni res que així si semblés, era quan arribàvem a, a la ciutat, bueno, que era, no era una ciutat, era un poble d'uns 6.000 habitants, eh, jo era petit, i quan passàvem per sota de la, la pont de la, de la via de, de la Renfe, que hi ha Arribama, el que ara és el banc, em sembla que és el Santander, el centre d'Hispano, i allò era l'Era, i després per Arribama Montflorit, que és on tenim la casa, doncs havíem de passar per tot un creuau o tot una, una zona de, de vinya. Això em crida molt l'atenció, potser és el, el primer d'acord que associo a Cerdanyol, i després, evidentment, que era la meva època de vacances i, i que pues, m'ho passava molt bé amb els amics jugant. Home, ha, per successi... ha crescut moltíssim no és aquell poble, ara és veritablement una, una petita ciutat eh, ha crescut moltíssim i, i al principi del creixement va ser molt important i sense cap mena de, classi... de planificació i després, doncs, els successius governs, un cop ja es van començar a celebrar eleccions democràtiques han anat intentant fer el que han, el que han pogut per millorar-ho, no? el que passa que ja estava molt en el mes en els re... últims anys crec que s'ha fet un esforç important per per començar a posar ordre i a, i a dotar de la ciutat d'uns equipaments que crec que eren necessaris i també s'ha fet un centre de ciutat eh, que a mi, al meu entendre, és més, més agradable eh, pels vianants i s'ha eliminat una mica els cotxes i el, i el trànsit que era una mica caòtic. No, sóc pensionista. Aviam, jo fa... L'octubre, fa 14 anys, vaig tenir una mordatge cerebral i després, bé, com a conseqüència de les, de les seqüeles, doncs vaig estar un temps en, en situació d'incorporat capacitat eh, laboral, eh, perdó incapacitat temporal, i després doncs vaig tramitar la sol·licitud de d'una incapacitat permanència, al, al Tribunal Mèdic me la va concedir. No? El que faig és que quan em van aconsellar que tenia que fer exercici mental i, i fer treballar una mica les neurones, doncs col·laboro amb un mitjà de, de comunicació de, de, de la localitat, que tothom ho sap és el Tot Cerdanyola, i bé, és una cosa que, que m'agrada molt, és escriure i d'alguna manera doncs, faig una cosa que m'agrada i a sobre, doncs, després ho veig, veig el resultat no? públic va ser de cop, eh? va ser motivat per una hipertensió va pujar, jo ja tenia la tensió una mica alta i, i bé, vaig tenir una pujada important i estava un dia esmorzant vaig començar a notar que perdia sensibilitat a la, a la part esquerda del, del cos, no? a les extremitats esquerdes I, i evidentment, hi ha ja el símptoma de que hi havia alguna cosa pressionant al cervell, no? podia ser una embòlia podia ser una trombosi, podia ser el que al final va ser no? un un vessament Eh, cerebral. I bé, va venir al metge d'urgència a casa, mm, va entendre que, que un cop diagnosticat, que era molt fàcil de diagnosticar eh, que hi havia un ictus cerebral, doncs eh, em, em va fer ja el volant per ingressar a les hores a l'hospital de la Vall d'Hebron, i ja em van fer totes les proves pertinents, i ja vaig estar um, gairebé un mes i mig, fins que em vaig recuperar de una bé. Després vaig estar un temps fent fent rehabilitació, evidentment, i al cap de cinc mesos o així em vaig tornar a reincorporar la feina. Home, evidentment, no va ser agradable, preferiria que no hagués passat però veient com, com queda molta gent que ha passat per la mateixa experiència i veient com, com he quedat doncs, eh, crec que he estat molt afortunat de fet m'ho deien els metges, tingut molta sort i no mentien, realment vaig tenir molta sort d'haver-me pogut recuperar com m'he recuperat, no? El meu pare doncs va morir ara fa uns 3 anys eh, l'1 d'agost farà 3 anys, però clar tenia 88 anys eh, quan arriba una cosa d'aquesta sempre fa mal, però no és el mateix que la meva mare, que va morir al 63, que és una edat pues, que, que encara en un país com el nostre, que té una esperança de vida llarga, pues, doncs amb una persona hi queden, i sobretot una dona, hi queden ben bé pues, 20 anys per poder aprofitar de la seva vida. I la meva mare, pues, desgraciadament, va, va patir una malaltia incurable i, i va morir. I, I en canvi el meu pare, no, el meu pare va ser una cosa ràpida, a més, i no, no, no va patir tant. Pot que és el, el pitjor d'acord, l'amor de la meva mare. No sóc una persona massa donada a emocionar-me, i encara menys expressar les meves emocions, però home si sí, alguna vegada sí, una sensació que em, que em frapa fortament, sí, clar, i tampoc sóc. hi ha una sensació, un trastorn de la personalitat que, si no recordo malament es diu alexitímia, que és la, la incapacitat per expressar les emocions, jo no arribo a això. Un músic? Uh, Gustav Maller. Una ciutat? Uh, Tessalònica a uh, Macedònia. Una pel·lícula? Casablanca. Una cançó? Mediterrània. Una platja? Una a la zona de Halkidiki a Grècia al nord de Grècia, que és la de Nikiti Ithaca de Constantin Constantinos Cavafis. Una època. Per tot un seguit de coses, potser els anys 70 de, del segle passat. Un país. Mm, Grècia. El jardín dels Fins i Contini de Giorgio Bassani. A mi m'hauria agradat molt conèixer el doctor Fleming. Un somni. M'agradaria que veritablement a Europa fos un, una unió de... Aviam, a part d'una unió d'estats que hi hagués una veritable unió amb la l'abassant social. M'agradaria que fos un, com una mena d'Estats Units però amb les especificitats, especificitats que tenim a Europa, perquè són països amb unes històries mil·lenàries. La cosa de la infància el, les, les estances a, aquí a Montflorit, perquè bueno, Montflorit hi ha a Cerdanyola en general, però més a Montflorit, que era on estàvem bàsicament pues, tot a l'estiu. De cosa de joventut la, pot ser la meva etapa sindical, de militància sindical a l'UGT, en què vaig arribar a ser secretari general de Catalunya, del Sindicat d'Assegurances d'UGT, i vaig fer molt bones amistats, i, i a part d'això anava a la a universitat i estudiava econòmiques i va ser una època molt, molt agradable. També als anys 70, no? que abans he dit que era l'època que més, més recordava. Em no, neguiteja, amb neguiteja la, la certes, certes actituds de certs polítics espanyols. No? Eh, concretament el, del Partit Popular crec que estan jugant en foc i estan, estan fent una, una política, perdó, una posició només basada en la destrucció de l'adversari. Tampoc m'agraden massa algunes de les respostes dels, dels, del, del govern, però però, però crec que l'oposició que està fent el, el Partit Popular és absolutament irresponsable, principalment amb el tema del terrorisme. No, no és una cosa que tingui precedents cap altre país europeu, cap de país del nostre entorn. A mi m'agrada molt el cafè, sóc molt cafetero. El que passa que pel tema que, que comentava abans de la dieta, ara prenc els cafès dels cafeïnats, que ja sé que no és el mateix, però bueno, continuo prenent bastants cafès i tallats perquè els dels els puc prendre sense límit. i Home, també me l'imposo, no? no em prenc més enllà de 3 o 4 al dia, però és una paguda que sempre m'ha agradat. A mi m'ha agradat molt el peix molt el peix i, i, i sobretot l'orlap Un color. El blau. Una flor El clavell. Un lloc perdut Doncs un lloc molt perdut, molt perdut perquè a més és de molt difícil accés per un estranger eh, i fins i tot pels naturals del propi país que és el món Natos a, a Grècia, és aquella península on només hi ha monestirs de monjos ortodoxes i on és molt, molt difícil l'accés, està molt restringit. I vaig passar un parell de dies perquè em van donar un visat eh, amb, a través del Consolat Espanyol de a Barcelona i la veritat és que van ser dos dies bé que no canviaria per, per cap preocupa bastant la, situ la, la situació perquè és que ens enfrontem a un, a un repte que no ens hem enfrontat mai, el terrorisme d'art del mista per, per denominar-lo d'alguna manera és una cosa que, que està fora de, de, de tot el que s'havia conegut fins ara, eh, fins ara doncs, hi havia evidentment, vull dir, hi havia amenaces, hi havia grups terroristes i però eren molt localitzats, es coneixien les arrels i crec que en alguns llocs s'ha aconseguit eh, erradicar-ho i en altres no, per exemple vull dir, a Espanya no, no s'ha aconseguit el, el ETA, ETA doncs continua existint malauradament és, em sembla l'única cosa que, continua, que continuem tenint com a herència del, del règim oprobiós que vam patir durant 40 anys, però bueno, és una cosa més localitzada l'amenaça la, del terrorisme islamista és, és molt difosa no? i pot esclatar en qualsevol moment, com ja s'ha demostrat en diverses ocasions i en diversos països. I, per altra banda, també em preocupa molt el tema del canvi climàtic, que doncs, fa pocs anys eh, encara, els que ho dèiem, ens deien que érem una colla de sonats, eh, que això no era veritat, que no està demostrat científicament. Doncs ara ja sembla que tothom està convençut de que, de que, efectivament, el canvi climàtic és una realitat i és una amenaça. No? I, I, realment, a mi no em preocupa per, perquè sigui una amenaça per mi, però pot ser ja per la generació dels nostres fills i, i indubtablement, per dels nostres nets ho serà. Aviam, cada cop menys els mitjans de comunicació els grans més mèdia, els mitjans de comunicació d'abast nacional, d'abast estatal, estan mm, bàsicament lligats a opcions ideològiques no? i això es nota molt, es nota molt fins i tot amb el judici del, del, de de dels atentats de, dels trens de, de Totxa i de, de l'11 de març s'ha doncs notat veritablement que hi ha hagut una veritable batalla mediàtica eh, crec que perquè hi ha hagut un jutge que no s'ha deixat influir massa, Mude, doncs eh, s'ha pogut tirar molt endavant, molt bé, treure molt, molt bé endavant el, el judici, però crec que han intentat influir eh, moltíssim i això és um, bàsicament degut a, a, a motius ideològics i em sembla vull dir fatal politi aquesta politització de la justícia no? i aquesta politització dels mitjans de comunicació. Crec que sí que existeix i no crec que hi hagi en aquests moments cap mitjà que es pugui dir imparcial. A mi em va frapar molt el, el dia que em vaig aixecar i les primeres notícies que vaig escoltar per l'Arabadio van ser les dels, les de la massacre de, dels trens de Madrid. No? Eh, també m'havia passat, eh, va ser molt impactant del, de les tordes bessones a Nova York. Ai, sí, però era una cosa que en tenies que era molt greu, però que era, quedava molt més llunyà, no? Però per l'Oluat era molt més proper. Estàvem parlant d'una ciutat que està a poc més de 600 quilòmetres de distància i no sabies ben bé fins on arribava la abans d'aquest atac. I, I la veritat que aquesta notícia em va impactar moltíssim. I m'agrada col·laborar, de més, sobretot amb entitats del, del, del poble, de, o de la ciutat, o de la vila, com li vulgueu dir, de la localitat. M'agrada mmm, col·laborar amb la mesura en què puc col·laborar. Jo, d'alguna manera, eh, escric uns articles d'opinió al, al tot, i allà, doncs, ja, pel que escrigui, em sembla que mmm, procura, a més, escriure sobre, sobre temes de, del poble, perquè, per altres coses, ja hi ha gent que escriu molt millor que jo, en grans mitjans de comunicació, jo crec que d'alguna manera pues, ja, ja deixo bastant clar per on, per on vaig no? i em, em defineixo bastant amb aquesta, amb aquesta amb diversos aspectes de la vida, amb aquesta columna d'opinió que tinc el, el, que em posa a la meva disposició al tot un, un cop al mes eh, evidentment hi haurà pues, qui, eh, és allò d'aquella dita castellana que nunca lo he a gusto de todos, no? hi haurà pues, qui li agradaré més, hi haurà pues, qui li agradaré menys hi haurà que no li agradaré gens no? eh, això passa sempre, jo procuro tenir pocs enemics, però vull dir, algun en tinc. Aviam, les persones, eh, evidentment, per, pel sol fet de ser persones no, no són perfectes, eh, aquí no tenim un nap, tenim una col. Jo intento sempre pues, que no sé que, que les meves qualitats positives siguin superiors a les negatives, que també les tinc. Eh? Vull dir, a vegades reacciono de manera massa visceral, però intento que, que la majoria de les vegades doncs no, no, no sigui així. No sé, intento, intento ser una, una persona en la que puguin confiar eh, les demés i, i, bueno, i si puc fer un favor, no, no se'n cauen els anells per fer-lo. Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras Tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Yo cerca si te vas después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere que se conoce y se teme ahí si un día para animal viene a buscarme la farca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterradme sin duero Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista Perca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo